Történetem elmondásában, a Michael-től és Caroline-tól kapott segítségen kívül nagyban támaszkodtam Francesca Johnson naplójának információira, s az Egyesült Államok észak-keleti részén, különösen a Washington állambeli seattle és Bellinckhamben végzett kutatásaimra. Diszkréten kutattam az Iowa állambeli Medizon megyében is, és sok mindent elárult Robert Kinkett fotóalbuma.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 Mégis az írás és a kutatás során a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy megpróbálja megragadni kinkeid személyiségét, alakja nehezen megragadható. Időnként teljesen átlagosnak tűnik, máskor légies, sőt, talán kísértetiesnek mondhatnánk. Ő maga afféle különös félben lévő himnemű lényként látta magát az egyre inkább a szervezés rabjává váló világban.